بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال المصنف رحمه الله وعن أبي موسى الأشعريي رضي الله عنه قال أخرجت لنا آعشة رضي الله عنها كساء وإزار غليظا قالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين متفق عليه dari Abu Musa dari Abu Musa Al ashari radhiyallahu taala anhu berkata Aisyah radhiyallahu taala anha menguatkan bagi kami kain atau sepakaian, pakaian dan sarung yang kasar maka dia berkata qobidda rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadain diwafatkan rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini dalam mengenakan dua sarung ini muttafaqun alaih jadi hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha di mana dia menceritakan tentang Rasulullah sallallahu wasallam beliau ketika wafat dalam mengenakan kisah dan inzar kisah itu artinya saup saup pakaian secara umum Dan izar, izar adalah pakaian yang dipakaikan dari atas pusara ke bawah, yang lebih tepatnya disebut sarung. Galizan artinya adalah yang kasar. Maka dalam pakaian dan sarung inilah Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah SWT. Analahun kaitan hadis ini dengan bab kita, bab Fadl Jau'ah khususnya tala'ish. Ketika syahwat bab keutamaan lapar dan hidup dengan ala kadarnya meninggalkan syahwat jelas sekali di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan dirinya sebagai kudus bagi umatnya bahasnya beliau meninggal bukan dalam keadaan kaya raya, bukan dalam keadaan meninggalkan harta, tapi dalam keadaan yang begitu sederhana sekali sebagai contoh soleh taala bagi umatnya. Dia tidak meninggalkan harta, bahkan masih terhutang. Dia pernah mengutangi dari seorang Yahudi, ya, makanan yang dia garaikan ketika itu baju besinya wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan baju besi tersebut belum sempat dia tebus, ya, dia pinjam makanan. Sebagai bentuk penggadaiannya adalah baju besinya Dia gadaikan baju besinya kepada orang yang tersebut Karena dia pinjam kepada orang yang tersebut Makanan Kurma Ini menunjukkan Betapa Rasulullah Sallallahu SAW Zuhud dalam kehidupan dunia ini Padahal kalau dia mau Dunia ini dengan gemerlapnya, Pasti Allah berikan kepadanya Kalau ada yang mahu bunuh Uhud menjadi emas Akan jadi emas Tetapi beliau sebagai contoh Seolah-olah bagi umatnya Jauh daripada dunia Walaupun beliau mampu mendapatkannya Lihatlah ketika mak Maka ditaklukan ya, Itu ribuan Ribuan binatang ternak menjadi milik kaum muslimin Dia bagi-bagikan Masing-masing ya, dibagikan Jumlah di yang ratusan. Kepala suku-kepala suku dibagikan ratusan jumlah daripada unta dan kambing Tanpa pernah mereka takut Sehingga orang-orang Quraisy yang dahulunya menjadi musuh dalam Islam Berkata tidak pernah akan mendapati seorang seperti Muhammad Yang memberi tidak takut kemiskinan Semua dia berikan Sampai-sampai seorang berkata Dahulu dia adalah orang yang paling kami benci. Dia terus memberi-memberi sampai dia menjadi orang yang paling kami cintai Subhanallah Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi panutan kita dan kita berupaya mengikuti jalan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak peduli kali beliau dengan dunia ini. Artinya yang harus diberi diberi. Kalau orang minta diberi, subhanallah. Bahkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak orang meminta kecuali akan dia berikan, subhanallah. Berkata Syekh Salim, wabillahi faqul hadits al-Hassu al-Khusyoonatil Ansh. Hal ini adalah anjuran untuk hidup dengan keadaan yang atas kadernya. Sudah Jangan kita terbiasa dengan hal-hal yang terus menerus mahal, mewah. Sesekali tak apa. Belajar untuk merendah, menurun. Walaupun kita mampu beli sarung Mungkin harganya sampai 200 ribu Beli yang 50 ribu atau 70 ribu Dan seterusnya Dalam rangka untuk Terlalu dan Ini sifatnya anjuran belaka Kalau -kala hantu mampu beli mobil yang harganya mungkin 700 juta Hantu beli yang 100 juta Bagian daripada zuhud. Polafsul ghaliz min asyab Rasulullah makki kadang pakaian yang kasar. Padahal beliau Rasulullah makanya kata Umar ketika melihat Rasulullah SAW ya, hidup di atas jerami, berbekas-bekas punggung beliau, makanannya latarannya lah di rumah ketika itu di pondoknya. Kata Rasulullah sampai menanyakan, "Hai Rasulullah, Kaisar dengan kemewahan dunia yang dia miliki, Kisra dengan gemerlap dunia yang dimiliki engkau Rasulullah, engkau utusan Allah. Apa kata Rasulullah S.A.S. Afisakin anta ibnu Apakah engkau ragu wahai ibnu Khatab? Tidakkah engkau tahu bahawa saya untuk mereka itu semua di dunia dan kelak untuk kita di akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh syaritul aden. Ya, kalau Rasulullah menunjukkan kemewahannya dengan segala macam gemerlap dunianya seolah-olah ya, yang berhak ikut Rasulullah hanya orang-orang kaya saja tapi dia tawadhu tapi dia zuhud sallallahu alaihi wasallam bahkan dia senantiasa duduk duduk bersama orang-orang yang fakir pernah orang-orang Quraisy ingin kepada Rasulullah dikhususkan majlis jangan ada orang-orang budak-budak ini Ya, hampir-hampir Rasulullah S.A.W mengikuti ingin mereka, karena mengharapkan keislaman mereka. Dengan Islamnya mereka akan masuk Islam banyak, karena mereka adalah kepala-kepala kepala suku, pemusyarap-pemusyarap, bangsawan-bangsawan, maka turun ayat: Walla taturiladina yaduona, walla taturiladina yaduona yadu Allah, walla taturiladina janganlah kau usir orang-orang yang Yaitu orang-orang bahuhum yang mana mereka senantiasa menyuruh Tuhannya berdoa kepada Tuhannya pada waktu pagi maupun petang. Kata Allah, jangan kamu siram mereka. Turiiluzinatul hayatid dunia, karena engkau ingin gemerlap kehidupan dunia. Jadi Allah Swt mengecam Rasul-Nya mulia ketika ada keinginannya untuk memberikan kepada mereka majlis khusus, ini majlis pembesar, majlis bangsawan dia ingin tinggalkan orang-orang ini Akhirnya dia diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala Sallallahu alaihi wasallam Wa dhalika mim babi ikhsyausyusun fa inanniyamala tadum Hal ini semua diterapkan Ikhwanul Rohimukul dalam rangka mengamalkan pe pepatah manusia, pepatah orang-orang. Ya -orang. shawshanu fa'inna nia melatadum hiduplah dengan ala kaderannya. Sesungguhnya naimah itu tidaklah terus-menerus engkau akan miliki. Akan ada masanya engkau kau di bawah. Akan ada masanya kefakiran mendatangimu. Maka biasakan ketika datang kefakiran biasa. Banyak orang ketika datang kepada kefakiran dia tidak siap. Tak ya. nah, siap, akhirnya mengucap takdir Sebagian bunuh diri Sebagian mengucilkan diri, dan seterusnya Maka siap-siaplah Ni iman ini tidak terus menerus Dipegang di, di, di oleh seorang Ya, kita tidak tahu bagaimana Keadaan dunia ke depan Keadaan usaha kita ke depan Tidak tahu kita Jangan kita merasa yakin Begitu seterus menerus ke depan Ya dalam Begitu, apa namanya Dalam hitungan hari saja atau bulan saja Bahkan detik saja, menit Allah mampu merubah keadaan manusia Berapa banyak orang-orang dahulu kala Begitu bangganya dengan hartanya Yang dia menyangka akan datang ke Krisis ekonomi, krisis global Ya Sampai ada itu orang yang terkaya di dunia Itu bunuh diri Subhanallah, kenapa? Karena khawatir kepakiran. Padahal masih banyak usahanya. Masih ratusan ribu karyawannya. Bunuh diri dia. Subhanallah. Hiduplah. Sekali jalan tanpa sandal. Sekali-sekali pakai pakaian yang jelek. Tak apalah yang tambal-tambal sekali-sekali. Jangan untuk beli yang baru. Kemudian tambal, Salah itu. Allah, Saya rasa enggak ada pakai baju yang ditambal ya. Tak nah, ada ini, subhanallah. Kalau terus enak payah nanti satu ketika ketika harus bawa. Ya. Maka bersiap-siaplah untuk hal itu sebab. Kemudian jawa zulubil kisah iwal izar hadis ini menunjukkan bolehnya seorang memakai kisa pakaian. Perkisa di sini maksudnya adalah pakaian apa namanya? kain, kain, kain. Mungkin antum pakaian seperti ini antum ingat. Padahal kisa lebih daripada itu, kain biasa. Kain biasa. Jadi Rasulullah pakaikan sebagai sendang yang di atas, di bawahnya dikasih izar, sarung dikatakan, gitulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Salim, zuhud Rasulillah sallallahu alaihi wa, wa qana'atuhu. Betapa zuhudnya Rasulullah, betapa tawadhu'nya dia, betapa qana'ahnya dia. Qana'ah kunci-kunci keberhasilan, kunci-kunci apa namanya? kenikmatan yang akan dipulasaran adalah ketika memiliki sifat qana'ah Al-qana' ah adalah rida dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Gitu. Sehingga hatinya terus menerus Selapang Luas Apapun yang diberikan Allah dia terima Dan dia senang menerimanya Bahagia menerimanya Kadang-kadang orang kaya menerima harta banyak enggak senang dia Kadang enggak sesuai targetnya Dia targetkan 50 juta Yang masuk 30 juta keuntungan Susah dia Biasanya 50 juta ini 30 juta ini Susah dia Subhanallah padahal banyak dalam hitungan kita dianggap sedikit itu yang namanya sifat qanaah yang buat seseorang merasa tenang di dunia ini ya, walaupun Allah takdirkan dia banyak hartanya enggak pedulikan dia dengan hartanya dia kumpul pun usahanya enggak pedulikan tumpur-tumpurlah qanaah jalan terus berusaha dia enggak stres ya Ini kesedana kekayaan yang tidak bernilai yang tiada nilai yang apa namanya yang sangat bernilai sifat qanaah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Waradha bima qasamallahu takun aghna an-nas." Ridha engkau dengan apa yang Allah berikan engkau menjadi orang yang paling kaya. Karena kaya adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Hakat daripada kemiskinan adalah orang yang merasa kurang terus menerus dengan apa yang dimiliki itulah hakat daripada kemiskinan. Subhanallah banyak orang-orang kaya yang miskin sebabnya kenapa merasa kurang terus kurang kurang hartanya terus kurang kurang kurang. Ya pagi, sore, siang, malam bagaimana dia membuat hartanya menjadi banyak berlipat ganda letih hidupnya jadilah dia robot-robot. Ya sebentar-sebentar marah. Karyawannya sebentar-sebentar dimarahi Tidak pernah dia mau rugi Tidak pernah terpikir untuk memberi Apalagi surah kau, kikil, Kikir, bakhil Orang yang paling kaya adalah orang yang merasa ridha dengan apa diberikan kepadanya ya. Walaupun cukup pos-pos makan dan dia ridha dialah paling kaya Subhanallah قد كان يلبس ما اتفق ودون اسراف adalah beliau sallallahu alaihi wasallam memakai apa yang dapat dia pakai tanpa harus berlebihan ataupun sombong tidak akan tidak ber, dalam tidak maknanya dia berlebihan mengada dan tidak ada yang membuat kita ini banyak pengurang adalah sifat takalluf apa itu takalluf Terlampau berlebihan berlebi Membebani diri kita dan hal-hal yang tidak seharusnya terlebani Mau makan enak pakaian enak love. Tempat tinggal enak love. Mobilnya enak love. Akhirnya semuanya kredit ya. Dan dia menganggap Dia akan terus menerus dalam keadaan jaya ya. Natang masanya Dia tumpur, bangkrut Baru pening kepalanya Satu di satu di satu dijual Mulai stres dia amal-amal gila, banyak orang-orang gila. Subhanallah. Baik. Kita pindah pada hadis yang berikutnya. Silakan baca, Anton. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an sa'in abi wa qas fa yalla anahu kal, Inni la awal al-arabi ruma bisahmin hii sabiilillah. Walakad kunna nahru maa rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Maa rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Maa lana do'amun illa warakul qublah. Wahadis samuru, wahadis samuru. Hatta in kana akhaduna layadu'ka maa taba'u shadu malahu khilaf muttafaqun alaih. Baik. Malahu khaltun muttafaqun alaih. Wan Sa'ad bin Nabi Waqas radhiyallahu anhu khal Dari Sa'ad bin Nabi Waqas radhiyallahu taala dia berkata "Inni la awwalul Arabi rama bi sahmin fi sabilillah." Sesungguhnya aku adalah orang dari bangsa Arab yang pertama kali memanah ya. Memanahkan busurnya di jalan Allah SWT. Ketika kaum Muslimin di boycott tiga tahun mereka itu di lembah di embargo total makanan enggak boleh masuk, ya sosial pun di embargo enggak boleh berbicara, berkenalan, kata kata, bertegur siapa, di embargo mereka. Masuklah itu Rasulullah, Sa'ibin Waqas dan lain-lainnya, ya. Di embargo mereka pernah datang orang-orang musyrikin mengacau mereka sedang solat maka dipanah oleh sesaat Inilah pertama kali dipanah yang ini yang, yang dipanahkan oleh saat dan itulah itulah darah yang tertumpah pertama kali dari orang-orang kafar ya setelah Rasulullah menjadi nabi ini darah pertama kali tumpah yang menumpahkannya adalah kaum Muslimin ketika mereka dikacau diganggu makanya kata saat aku adalah orang Arab yang pertama kali melempar memanahkan busurnya, memanahkan anak panahnya dengan busurnya, jaz Allah subhanahu wa taala, walaqad kunna nuzumah rasulillah, bahkan kami pernah berperang bersama rasulullah, malah nato'amun illa waraqatul hobla, kami enggak punya makan kecuali daun hobla, sejenis daun samar yang ditumbuh di pedalaman, pedalaman ya, padang pasir. Hmm. Itulah yang mereka makan. Wahana samur, pohon ini juga pohon samur. Ini yang kami makan, pohon samura. Sampai-sampai salah seorang kami buang air, sebagaimana buang airnya ksyah, buang airnya kambing bulat-bulat. Malah kaltun, enggak ada. Subhanallah. Tidak sebagaimana buang air yang biasa, karena begitu parahnya mereka makan. Ya. Begitulah buang air mereka keluarnya subhanallah. Bagaimana kambing itu buang air itulah. Itu menunjukkan bagaimana parahnya mereka dalam rangka menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala, kelaparan mereka Ingat ketika banyak dalam peristiwa Peristiwa yang banyak Perang khandak itu kaum muslimin kelaparan kelaparan Ketika menggali parit mereka tidak ada makan Rasulullah mengikatkan dua batu di perutnya Tidak ada yang dimakan Dalam kondisi parah mereka ketika itu Pada perang khandak ya, Subhanallah Mereka gali parit dari pagi sampai petang Terus kerja tiap hari Makanan kurang Kelaparan mereka adalah lagi namanya sesuatu peperangan yang sebut dengan peperangan berbalut dengan kain-kain yang kain-kain yang sobek. Pergi mereka, cuaca ini parah panas, sangkut jauhnya perjalanan dan mereka tidak ada mengendarai kendaraan. Mereka dengan alas kaki mereka alas kakinya itu sampai koyak-koyak, sepatu mereka itu koyak-koyak karena panas seberang pasir. Melepuh dia sampai akhirnya mereka ikat kain-kain jadi sandal-sandal mereka sehingga mereka disebut dengan nama pasukan daturika yang berpakaian dengan pakaian campang-camping sepatunya itu adalah kain-kain yang mereka koyakkan dari baju mereka itulah yang menjadi pembalut kaki mereka kerana parahnya keadaan subhanallah parah mereka ikhwan memperjuangkan agama Allah subhanahu taala yang kita tidak pernah rasakan seperti itu. Mereka bukan hanya sekedar diejek, dicela, dicerca, bahkan lebih daripada itu diintimidasi, diteror, dibunuh, banyak. Hantu tak pernah diburukkan seperti begini ya. Masih jauh kita daripada mereka. Begitulah mereka ambil agama Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kaitan hadis ini dengan bab yang disaher sekali begitu zuhudnya mereka dalam peperangan dalam kehidupan mereka Hadis ini kata Syari menunjukkan jawazut tahadduts bi ni'matillah bolehnya seorang menceritakan nikmat Allah SWT yang diberikan kepada dirinya wa amal amali thaat menyebutkan perbuatan taatnya dan jika tidak terterap pada ذلك iftikarun wa riya'un wa bukhira jika tidak terkandung padanya sifat yakni bangga sombong riya. Enggak apa-apa. Di sini saat menceritakan Saidunul Khos, dialah yang pertama kali memanah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapa. Kalau ada permasalahan, ada hajat atau dalam rangka mensyukuri iman, antum sebutkan, alhamdulillah saya Allah berikan kemudahan pergi haji tahun yang kemarin. Enggak apa-apa. Alhamdulillah Allah berikan saya kemudahan mengenal dakwah ini dan tidak payah payah. Enggak apa-apa. Maka hal-hal yang diceritakan oleh para sahabat Tentang kebaikan mereka Inilah tujuannya Bukan untuk riak, sumah, bangga-bangga Ada mereka mengatakan Aku adalah orang yang keempat Daripada Rasulullah SAW Yang masuk Islam Ini semuanya adalah merupakan amalan taat perbuatan taat yang boleh diceritakan Jika tidak untuk berbangga-bangga Bukan untuk menyambungkan diri Langkah-langkah Tahadud bin I'mah Dia merasa senang Nama Allah diberikan kepadanya. dia apa-apa Alhamdulillah hari ini saya berpuasa Tidak apa-apa ya. Tapi andai kata tercampur Padanya sifat unjuk Bangga, riak, hapuslah pahalanya Subhanallah Seperti kata ibnu Masud Ya Kalaulah aku tahu, ada orang yang lebih alim daripada terhadap isi kitab Allah. Aku akan datangi dia. Selama memang dapat dicapai dengan unta. Ini ungkapan-ungkapan seperti ini. Jangan dipahami. Dia sombong enggak. Subhanallah. Pada masa dia, dia katakan kalau ada. Adalah kiranya orang yang lebih mengetahui tentang Quran daripada aku. Akan ku datangi dia. Ini menunjukkan semangat yang dalam nimbel selama dapat dicapai dengan untanya dia akan pergi berapa kali dia membaca Al-Quran menghatamkannya dan mengetahui selu'bloknya ya. dia tahu kenapa ayat ini turun di mana turun, tahu dia dia tahu penafsirannya daripada Rasulullah SAW makanya kalau untuk melihat tafsir paling banyak tafsiran Ibn Masud Ibn Masud, Ibn Abbas, Ibn Masud, Ibn, Ibn Abbas paling banyak, jadi golongan sahabat Baru di bawahnya nanti mudik-baru mereka apa mujahid atau mujahid, nikrimah, itu aja. Jadi ini faidah pertama. Boleh kita menceritakan sesuatu kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Ya. Menyebutkan amalan taat yang kita perbuat selama bukan untuk tujuan riyad sumah. Yang kedua, umat Mujahidah tidak setakter dari makanan dan minuman. Umat yang senantiasa mendengungkan jihad, siap berjihad, mereka adalah umat yang tidak setakter makanan. Kerjanya adalah memperbanyak makan, bersalaman, perbanyak minuman. Walau tetawas sahaja harta dunia, mereka tidak akan memilih meluaskan diri mereka dalam kenikmatan dunia, amalazatiha dan kesenangannya, limayatalattabu ala zalika minul khumuli walahan karena hal tersebut akan membuat mereka malas, lemah, makannya enak terus, tidurnya enak terus, pakaiannya enak terus, kendaraannya enak, enggak pernah dia enggak pernah jalan kaki, ya. Enggak pernah dia merasa bagaimana Sulitnya berjalan kaki, tur mobil naik mobil, tur motor naik motor, ya sepatunya mahal, sendalnya mahal, <tuh> makannya banyak, tidurnya nyenyak. Ini jika disuruh jihad, ini agak payah, ya. Wainna ma taqti fi bimakalla litaballughal manzili wal mahall litaballughal manzila wal mahall wa tunshuridina ha tetapi sebenarnya cukuplah dengan apa-apa yang ada Makanan minuman yang sekedarnya yang ala kadarnya agar sampai dia ke tujuannya agar dapat menyebarkan agamanya kalau lalai dengan kelejatan, kesenangan Dunia, kenyamanan dunia Biasanya tidak siap untuk perkara-perkara yang Membutuhkan Ketegaran Membutuhkan Semangat yang tinggi, usaha yang keras Makanya Umar R.A. itu Ketika mengutus pasukannya Dia tidak beri kesempatan mereka bersantai-santai Terus mereka berlatih Ya sampai mereka buat ketika itu camp tempat apa namanya basis tentara semua tentara yang nggak berperang kesana dulu nunggu perintah berikutnya di sana mereka terus berlatih berlatih nggak diberikan kesempatan untuk kembali ke kota campur bor sama orang lemah malas dia kembali tapi di terus diasah diasah Ufa itu tempat yang menjadi kem-kem militer di sana itu. Basisnya militer-militer. Kan orang kalau ada santai, ada duduk, ada tidur, ada malas <coughs> itu. Subhanallah. Kemudian sabru sahabati ala Shadap al-aishi wa al-ma'kali min al-liwa' aqidat at-tauhid wa nashr risalat islam betapa sabarnya para sahabat dengan kehidupan yang parah hidup yang ala kadarnya Makan yang tidak enak Minum yang tidak enak dalam rangka untuk meninggikan panji akidah tauhid menyebarkan risalah Islam mereka bersabar Bismillah. Enggak ada mereka digaji gaji tinggi perang ni gaji enggak ada seperti sekarang tentara digaji polisi digaji enggak. Tahu an semuanya dalam rangka mencari di Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mereka yang mengeluarkan uang enggak ada digaji gaji. Walagi nyokot di tentara enggak ada pada masa Rasulullah itu, Sallallahu Alaihi Wasallam. Berlomba-lomba orang ikut berperang Anak kecil umur 14 tahun datang Ibu Umar itu datang umur 14 tahun Melama jadi tentara ditolak Karena masih belum balik Berikutnya Baru diizinkan ketika telah berusia 11 tahun Allah Kalau ada ketentara Motelnya pun nyokok Berarti cinta dunia Dia suruh berperang Pikir 50 kali dia gimana Supaya dia bisa nyogok lagi enggak ikut berperang Ya kan Kamu ditolakkan. Daerah konflik, kirim ke Aceh Pikir-pikir dia gimana supaya nego di pusat Jangan dikirim ke Aceh lah Ketika dulu nah, Subhanallah Orang ini berperang cari kematian Seharusnya tentara itu pikir ulang masuk tentara kan Kematiannya depannya Ada konflik segala macam Ini mereka subhanallah Berlomba-lomba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 Qala Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Jadi Abu Hurairah semoga Allah meridainya berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ta'al rizqan li Muhammadin quta muttafaqan alaihi ya Allah Dalam doanya dia berdoa ya Allah jadikanlah rezeki ahli nya Muhammad keluarga nya Muhammad makanan yang makanan yang sekedar saja ala kadarnya saja Ya, yang mencegah seorang tak mati aja. Yang penting tak mati. Subhanallah. Kalau kita bilang, yang penting makan garam dengan nasi aja pun toh makan. Kayaknya ni pernah tu makan garam dengan nasi itu ya. Makan nasi kasih garam, mati tak kita kalau makan nasi tanah garam, tak mati. Yang penting kira-kira hidup aja bertahan. Subhanallah. Tak pernah saya santun makan garam dengan nasi ya. Ada juga, tapi nanti siang udah KFC. Allah, itulah rezeki Rasulullah SAW. Rahu Allah, Allah fitrah. Makan yang yang parah kondisinya, dakhal. Tapi ingat, ya yeah. kalau memang ada yang lezat, Rasulullah makan juga, ya. Yeah. Diberikan para sahabat kurma yang paling enak kata Rasulullah enak sekali kurmanya dari mana kamu dapat ya Rasulullah kami jual kurma yang jelek ya beberapa tangkai daripada kurma yang jelek kami beli dengannya kurma yang yang cantik ini yang bagus ya dengan tentunya dengan berat yang berbeda kata Rasul jangan jangan buat seperti ini kan jual dulu itu rubah dulu jenisnya dan ambil uangnya baru beli seperti ini karena akan terjadi riba deh sama-sama kurma Ini kurma yang segar rupa. Harganya mahal Ini kurma yang jelek ya. Ketika di barter dia harus sama nilainya Kalau anda ketika sama itu adalah riba Bagaimana supaya selamat daripada riba Jual dulu dia Dalam bentuk uang Ambil dinar atau dirham Baru beli dengan kurma yang bagus ya. Sama yang emas Antum mau tukar emas emas antum rusak-rusak tukar emas yang masih bagus Yang baru, baru dibuat. Baru ditempa. Ya. Akhirnya ditukar dengan jenis yang berbeda. Emas antum misalnya 5 gram, emas yang sudah jadi itu sekitar 3 gram atau 4 gram. Selisih dia. Tukar barter, boleh enggak? Enggak boleh. Riba dia. Harus mislan mitelan kata Nabi. Harus sama dia, beratnya, nilainya harus sama. Yeran biadin harus cash to cash langsung. Tak ada yang satu cicil yang satu bayar, enggak enggak boleh dia. Kalau anda kata dia berbeza, beratnya yang satu dan yang lain itulah dia riba. Kalau anda mau tukar emas, jual dulu, minta sama dia uangnya dulu Banyak orang tengok, anda tengok orang tukar tukar emas itu. Enggak ada diberikannya uang dulu. Ha nah, ini sekian, pak bapak tambah sekian. Di otak aja cuman. Minta dulu uangnya ini, pokoknya beli sesuai sema saya, saya. Nah. Terserah antum ambil pegang uangnya udah. Terserah mau beli atau batal terserah antum. Ini kan enggak, saya mau ini Pak. Oh, tambah sekian enggak boleh. Ini sekian pokoknya Bapak, ini sekian, ini sekian. Enggak boleh. Jualkan dulu dia rubah ke bentuknya menjadi uang. Terdapat baru untuk beli terserah tu mana yang mau Kalau enggak akan terjadi ketika itu riba. Dia tak aja, ini kayaknya pak sekian, pak ini sekian harganya. Ya. Satu gram ini sama satu gram ini beda pak. Ini cantik ini, ini harus tambah sekian adalah sama-sama satu gram, ya tak boleh seperti itu. Walaupun lebih cantik ini lebih jelek, maka dua-dua jelek ini ambil baru untuk tambah wang antum beli yang itu baru desa. Baru tidak riba Ini namanya riba fadl Baik Adha Syah Salim Az-Zuhduh war-Ridha bimaqasam Allah Zuhud itu adalah Rida dengan apa yang Allah berikan Wal-Qana'ah bil-Qalili Alladhi yashudduh sulbak Wa ibal-lihuk agama'amanak Rida dengan sesuatu yang sedikit Yang kira-kira membuat Engkau dapat bertahan hidup Engkau sampai ke tempat tujuanmu, ke negeri akhirat. Wahyaku fakah anjil haji tiwal masalah yang kira-kira membuat engkau tidak minta-minta kepada orang. Telah zuhud. Waalaikum. inilah ikhwan hadis-hadis yang mulia. Yang kita berupaya untuk mengamalkannya Yang kira-kira cukup untuk makan saja Subhanallah Itu lezuhud Yang lebih tinggi zuhudnya ada orang yang mampu Untuk membeli yang enak, yang lezat Tapi dia tinggalkan Seketarnya hidup Dialihkan untuk yang lain, itu baru tinggi nih. Ada juga orang enggak mau, kenapa zuhud? Ya gimana lagi, Enggak bisa aku beli yang lain Ini yang bisa, beras 4 ribu lah dia Makanya aku zuhud Ini zuhud terpaksa ini Makanya ketika dikatakan kepada Wah, Abdullah Al Mubarak Wah, Ya Imam, alangkah zuhudnya anda? Kata Abdullah Mubarak Kalau mau tahu orang zuhud yang benar itu Umar bin Blaziz, itu baru zuhud benar Apa yang enggak dia punya, semua dia punya Umar bin Abdul Aziz Tapi dia tinggalkan semua Untuk akhirat Itu bernamanya zuhud Umar bin Abdul Aziz Ya Meninggal tidak ada hartanya untuk anak-anaknya Tanya orang kenapa tidak ada Andai kata mereka saleh semua anak itu Allah akan beri mereka itu Pasti Allah tidak sihat-sihat mereka Andai kata mereka talih Tidak saleh, Tidak aku bantu mereka untuk berbuat kemahsiatan Yang harta yang kutinggalkan Tidak ada yang akan harta dia Hari pertama jadi khalifah Dibilangkan kepada Fatimah bintah Abdul Malik Fatimah, kumpulkan semua perhiasan yang diberikan oleh ayahmu Untuk apa bang? Kumpulkan semua pokoknya Kumpulkannya nih. Kau pilih ini atau kau ceraikan Kau balikkan ke Bayatul Mal Kau tetap jadi istriku atau ini kau pilih Kau ceraikan Kenapa rupanya bang? Ini enggak jelas dari mana sumbernya ini Orang tua-orang tua kalian enggak jelas dari mana mereka dapatkan ini dan pemerasan dan kezaliman tinggalkan semuanya. Kata Fatimah, aku pilih dirimu. Balikkan semua ke Baitul Mal. Wallah, Wallah. Itu baru namanya zuhud. kalau enggak ada apa pun bisa yang dibeli kecuri itu gimana namanya zuhud? Zu terpaksa itu. Kenapa rumahnya gini, Pak? Pegang aja tumbang, ini lah zuhud. Padahal karena hitung dia mampu hatinya terus menerus nengok rumah bertingkat isi ini rumah yang paling benar ini itu itulah sebentar-bentar kemiskinan ya udah parah kemiskinan zuhirnya batinnya pun lebih miskin lagi nengok rumah bertingkat isi nak kalah begitu rumahnya parah itu baik. Tawassutul hal فيه salamatan min afatil ghina wal faqr. Keadaan yang sederhana pertengahan, itulah yang kami namakan saudara daripada berbagai macam bentuk bencana kaya kekayaan dan kefakiran. Kaya itu pun bencana, sebagaimana kefakiran itu pun bencana. Antum lihat bencana kekayaan, banyak orang tidur aja enggak nyangka karena takut hartanya hilang. Rumahnya dibongkar maling Berengkasnya dibobol Afad, bencana dia Mau keluar rumah harus tengok Di sekitarnya, mana-mana ada pengawal pribadi Bodyguardnya, tengok ada satu situ. Mau kemana-mana banyak bodyguard Besar-besar, gak aman dia Subhanallah Belum lagi nanti Orang yang dengki kepadanya ya. Dia lihat orang semua Dia anggapnya akan mendengki kepadanya Ini mengambil harta gue ini Minimal ini meminjam uang gue ini itu paling minim Kalau datang orang ke rumahnya Pinjam pasti ni Tidak ada lain nih. Subhanallah Kalaulah dia berikan sebagian orang Harta yang dia miliki Tidak akan mungkin dia berikan semua orang Sebagian orang akan cinta kepadanya Sebagian orang akan benci kepadanya Memang kikir, bakhil, pelit Subhanallah Tidak akan mungkin semua orang Bisa diberikan, tidak mungkin yang dia berikan, oh senang, karena ada hartanya. Yang enggak diberikan, benci, hasad, dengki kepadanya Kemudian ketika dia enggak punya harta, berkata apa cara? In kalma ali, fala khilun nisah ibni. Ketika hartaku habis, enggak ada orang mau bersahabat dengan ku. In kasromali, fakulun nas khilani. Ketika hartaku melimpah ruah, semua orang mengaku sebagai saudaraku, sahabatku. Ya. Itu madu itu begitu le semut banyak datang ke sana. Ketika madunya habis, nazar lagi semut. Ketika orang kaya semua orang datang menyempahun mau dia, sembahnya antum. Oh, abangku, pemilikku dari kampung semua datang. Dulu kita kan kawan, dulu bapak kita, macam-macam panjang ceritanya. Antum miskin, kenal pun enggak dia mantu. Subhanallah. Itulah afat lagi nak. Itu bencana kekayaan pun lagi ada orang yang mati gara-gara dirampok ya rumahnya dibobol maling dia dibuol. coba maling masuk apa mau diambil ambil mari ada apa kira-kira <guruh> subhanallah jantem, mobil mahal -mahal. aja antum kok mobil mahal-mahal ngapain aja antum mikir di ada seorang lah ini parkir jauh-jauh tadi mana-mana ini sepedanya mahal-mahal kayak Pak Saleh ini nih Pikir-pikir di parkir mana ini Subhanallah Tapi itu afatul tulgina? Itu bencana-bencana. Sebagian baru saya sebutkan bencana-bencana kaya, bencana kemiskin pun banyak. Semua orang tahu itu. Ya, mau makan payah, mau kemana bergerak payah, nggak ada uang. Semua payah. Tapi semuanya bencana yang pertengahan itulah yang paling terbaik. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, la yajuzu su'al fakri. Enggak boleh seorang minta diberikan Allah kefakiran berdosa. Nabi enggak pernah meminta kefakiran, dia minta rezeki yang cukup qutan makanan cukup ala kadarnya aja. Bahkan kami berlindung Fakad <tuk> istighadzah minhul <mencuba> Rasulussalam. Bahkan Rasulullah beli daripada kefakiran. Walakin lah, sallallahu al kifayah. Tapi dia minta kepada Allah agar dicukupkan saja kifayah. Makanya doanya Allah makfini. Ya Allah cukupkanlah aku bihalalikan haramik dengan yang halal yang kau giring kepada aku daripada yang haram. Ya wah ini bifadlik berikan aku kecukupan dari sisimu, bukan dari orang lain. Subhanallah. Tutur Nabi sallallahu alaihi Jangan nanti mi ya Allah, fakirkan aku ya Allah. Fakirkan bahaya nanti. Tapi mintalah kecukupan. Baik. Kemudian kata beliau, wala yuna jawazul ghina idza kana Tentunya ini tidaklah menafikan atau melarang seseorang menjadi kaya. Tidak melarang ke air raya. Selama memang jalannya, jalan yang halal. Wa ada hak Allah fi, selama ditunaikan hak Allah pada hartanya. Dia berikan hak-harta berupa zakat, hak kerabatnya, anak istrinya. Subhanallah. Orang-orang miskin, orang-orang fakir dia berikan. Tidak ada masalah. Falaqad kanatat sahabati agniyaun, agniyaun syakirun. Bahkan telah terdapat di kalangan sahabat. Banyak mereka yang kaya-kaya tapi bersyukur. Abdurrahman bin Auf. Ya. Uthman bin Affan. Kaya raya Uthman itu. Dengan itulah mendukung jihad. Bukan setelah kaji ini besok antum semuanya. Udah lah. Nggak kerja. Nanti kaya kali buat apa Enggak. Kerja terus. Ditakdirkan Allah kaya. Antum syukuri. Banyak-banyak kan untuk memberikan Apa namanya. Banyak-banyak Allah Subhanahu wa taala jadikan harta tum di surga. Bagi orang-orang yang Allah takdirkan tidak kaya, maka ridhalah dengan apa, apa yang Allah berikan karena namanya kaya miskin takdir bukan dengan ilmu. Jangan silap antum. Banyak orang yang enggak tinggi-tinggi kalau sekolahnya enggak S3, enggak S4, kaya-raya dia, mungkin baca pun masih payah dia. Kaya-raya ada S3 dia. Enggak kaya-kaya kali pulaknya di suruh-suruh juga. Ya, karyawan juganya dia Bukan itu yang menentukan Ketentuan itu tak ada pada takdir Allah SWT Kehidupannya menentukan Allah, Kekayaan itu adalah merupakan Hibah pemberian yang Allah berikan Kepada siapa-siapa yang dia kendaki. Ya. Dan tidak semua orang ingin kaya Allah SWT berikan niatnya ada orang-orang yang tidak peduli kali Tidak pernah terpikir jadi orang kaya Jadi orang kaya dia Makanya Posisi yang paling terbaik Kalau Allah takdirkan kaya bersyukur Bila surga dan kaya nantum Banyak-banyak berinfak Banyak-banyak bersodakah Kalau pun orang takdirkan nantum Tidak kaya ya, Pas-pasan kadarnya atau miskin Maka bersabarlah Ridalah Itulah yang paling terbaik bagi antum Kalau antum diberikan kekayaan, Boleh jadi antum menjadi seperti korun Banyak-banyak berusaha Antum yang kira-kira masih susah, sulit Kenapa hidup Indonesia kali ya Orang-orang itu cepat sekali naiknya Berapa, berapa tahun di Batam Sudah punya mobil, sudah punya rumah Dan seterusnya Ini payah kali kita Sabar banyak banyaklah berusaha Katakan ini ini paling terbaik bagiku sekarang. Kalau sekarang diberikan Allah aku harta seperti mereka mungkin enggak seperti ini aku. Mungkin dah jadi korun. Ya mungkin aku enggak pernah lagi sholat, enggak pernah lagi ngaji, berkhutbah. Kata Imam banyak orang-orang yang Allah takdirkan baginya kekayaan karena itu yang layak baginya. Kalau diberikan kemiskin dia akan kufur. Bahkan sebagian orang Memang layak bagi dia adalah, ya ini apa namanya tadi apa sih sebutkan? Kekayaan kan? Ya? Orang tadirkan dia kaya, kembalikan yang Allah tadirkan dia miskin, itu yang paling layak baginya kalau anda kata dia berikan gayaan dia kufur maka yang paling terbaik bagi seorang hamba adalah menerima apa yang Allah s.a.w. jadikan dia apa yang tetapkan baginya, apa yang Allah berikan kepadanya, dengan tentunya setiap orang harus berikhtiar, ikhtiar jangan pernah ditinggalkan tetapi pahamlah antum, setiap orang yang berikhtiar itu ya Semuanya tercipta orang berita Allah. Banyak orang yang beriktirik untuk kaya, yang jam kerjanya mungkin pagi sore siang malam enggak kaya kaya. Ada orang yang jam kerjanya sebentar aja, ya, tapi kaya raya dia. Enggak sibuk sibuk kali, tatangan uang keluar, tatangan uang keluar, ya. Tapi ikhtiar jangan ditinggalkan. Tetap ikhtiar bahkan membuat atau semakin terpacu untuk berusaha berikhtiar mengambil sebab. Ya, buat ini, buat ini supaya lebih baik, supaya lebih maju, dibuat, dibuat. Ya, berikan kreasi baru, inovasi baru, trik-trik baru dalam berusaha. Silakan, berikhtiarlah. Tetapi antum hendaklah senantiasa menjadikan dunia itu bukan di hati. Kalau engkau ada dunia pening, walantum di tangan. Cantai aja ada, cantai, engkau ada pun tenang aja. Subhanallah. Ikhwanul Muslimin. Inilah kajian kita malam hari ini. Semoga Allah SWT, Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita yang terbaik untuk kita, Ikhwan Rahimahumullah. Ya. Kalaupun diberikan kepada kita kenikmatan Kita jadikan orang-orang bersyukur Kalaupun diberikan kepada kita ujian Kita termasuk orang-orang bersabar Kalaupun kita tergerincir bersalah berdosa Dijadikan Allah kita orang-orang yang beristighfar Itulah dia tanda-tanda kebahagiaan Bagi seorang dalam hidupnya di dunia ini Sebelum menuju akhirat Aku lukulihada wa astagfirullahalaih wa lakumatubilaih Wa sallallahu wa sallam ala bina muhammadin Wa akhir da'wanan alhamdulillah Ada yang mau Tanya ya kan? Betul Inilah. Uh, Ustaz bagaimana hukum memanfaatkan barang gadaian atau barang jaminan dalam Islam? Karena Rasulullah menggadaikan baju besinya, apakah itu boleh orang itu memanfaatkan barang yang diberikan jaminan? Ustaz Ingat. Tak boleh memanfaatkan kecuali ada yang tertentu yang dibolehkan. Seperti memanfaatkan apa namanya kuda yang dijadikan jaminan untuk dipakai dengan syarat dia memberikan makan, bolehkan? Antum diberikan antan menim uang, kun antam gadaikan motor, dia pakai untuk sekedar dia pakai saja. Bukan untuk dia jadikan sebagai investasi usaha, dia sewakan enggak boleh. Di sekuter pakai saja, ada kerusakan dia perbaiki, bensin dia beli enggak apa-apa. Ya. Tapi lebih daripada itu enggak boleh, enggak boleh untuk istismar, untuk dikembangkan, dijadikan sebagai sumber income enggak boleh. Jadi riba dia. Itu adalah masalah kada menggadaikan. Allah taala Sudah selesai? Tidak ada yang bertanya? Pardon? Bagaimana jual beli motor dengan motor Atau HP dengan HP? Apa? Baik, kalau HP dengan HP Motor sama motor Boleh dia berbeda-beda jenis Boleh dia berbeda-beda berat ya Tiger lebih berat <laughs> Daripada mungkin Ke 70 Tukar barater Tambah uang apa-apa Yang dilarang itu adalah Nanti akan kita pelajari dalam kita belajar bahan makanan pokok yang menjadi sumber kehidupan manusia. Kandai anda kata tukar barter itu dengan berbeda akan membuat banyak kekacauan, kesenjangan, ya. Makanya dilarang dia. Makanya kata Rasulullah, al-zahabi ya. Wal-fidzati bil-fidzati, wal-buri bil-buri, ya. Kemudian wajahan bi wajhin, mashalin mashalin. Kata nabi emas dengan emas, perak sama perak, gandum sama gandum, kemudian garam sama garam, yang mah harus apa namanya, harus sama pertukaran berinya, pertukar jual, barternya harus sama. Emas dan emasin, harus sama dia beratnya. Yerin bi yadin, harus cash sama-sama di tempat pertukarannya, enggak boleh satu itu cicil, nanti dibayar satu di depan dahulu enggak boleh. Di luar daripada ini, tidak apa-apa Ya, tunjul besi Ya Besi-besi usang itu 50 kilo, untuk beli Beji besi, ya 25 kilo, nanti untuk olah, tidak apa-apa Tapi yang tadi kita sebutkan Itulah yang khusus dalam riba Yang dilarang, handphone untuk Sama-sama Nokia ya, Beratnya sama, tipenya beda Atau sama tipenya, tapi Yang ini sudah usang, second yang baru Untuk tambah uang, tidak apa-apa yang dilarang hanyalah bahan-bahan menjadi dasar sumber kehidupan manusia seperti emas, perak itu timbangan kehidupan manusia dibangun di atasnya. Nata ya? uang dunia ini semuanya nilainya adalah emas ataupun perak yang mereka harus simpan itu semua emas peraknya. Tapi karena payahnya dibawa jumlahnya banyak kemudian disimpan diberikanlah ketika itu uh, kertas ini yang enggak ada harganya inilah dijadikan. Dulu kala enggak kenal orang namanya kertas ini khairu makmullah enggak ada. Benar-benar uang perak, benar-benar uang emas. Ya. Enggak ada ini kan ditipu-tipu kita nih. <laughs> Disepakati bersama kertas ini memiliki harga dan nilai. Sesang. Padahal kertas itu enggak beda-beda dengan kertas-kertas yang punya kita itu. Tapi dia pemerintah menetapkan Dan dia menjadi apa namanya dengannya nyala pertukar belian terjadi Kita harus terima semua Kalau dulu kalah gak ada itu semua Benar-benar dinar-dinar dirham-dirham Ya Mungkin nenek moyang kita tuh masih punya Ada benggol-benggol emas itu Sekarang udah gak ada lagi mungkin Itulah sebenarnya jadi tidak ada masalah selain benda-benda itu Handphone, motor, untuk mencukar Tidak ada masalah Baju dan seterusnya, tidak ada masalah Allah Ta'ala Nanti detailnya pada pembahasan Dua lebih insyaAllah Yang lain Padahal Uh, pada pembahasan hadis-hadis sebelumnya Kita diperintahkan untuk menambahkan Apabila kita men mendapat nikmat Diperintahkan untuk memperlihatkannya At dengan, Atau seperti dengan membeli Pekain barut yang, yang lainnya Dalam hadis ini Kita diperintahkan apabila kita Mempunyai kelebihan Walaupun kita mampu untuk membelinya Kita diperintahkan untuk membeli yang sederhana saja Bagaimana cara memperomikan hadisnya Saya so, Ya hadis-hadis sebelumnya, Kalau ada diberikan nikmat ditunjukkan kepada manusia, diberitahukan. Hadis-hadis yang berikut ini tentang apa? Disuruh untuk, tuh ya, tidak bertentangan. Kalau Allah berikan kepada antum nikmat, ya, tidak mengapa Antum bincangkan dia. Dalam tanda kesukaan Alhamdulillah Saya punya anak Alhamdulillah saya dapat istri baru Tidak ada masalah Alhamdulillah saya dapat motor baru ini tahun tinggi Tidak ada masalah Ya Alhamdulillah saya sudah bisa pernah Alhamdulillah saya pernah haji Alhamdulillah saya pernah umroh Tidak apa-apa Tapi jaga niat Mantum, beli handphone mahal Alhamdulillah saya bisa beli handphone mahal ini Tidak apa-apa tapi ketika dibaringi dengan sifat Iftihar, bangga Akhirnya melecehkan yang lain Merendahkan yang lain, itulah namanya Sombongan yang dilarang Ada pun hadis-hadis yang tadi kita pelajari Bahwasannya Yang paling ideal bagi seorang adalah Hidup dengan pertengahan ya. Alakadarannya tidak yang terlampau jelek, tidak yang terlampau mahal yang pertengahan saja ala kadarnya ya. dan itu pun sifatnya sangat relatif sekali pertengahan orang kaya dengan lain dengan pertengahan orang miskin pertengahan orang kaya raya, mungkin itu itu pertengahan dia itu saya zuhudlah, pertengahan raja lah makanya sifatnya relatif makanya kita tidak bisa ingkari orang ketika dia beli handphone mahal, kata kita mahal kata dia, oh, biasanya ini relatif dia Ya. Kadang dia beli apa namanya rumah mahal Bagi kita, bagi dia Menurut saya enggak mahal ini Makanya relatif dia Sulit sekali kita namanya Memberikan standar Ini yang namanya mahal, ini yang namanya murah Sulit, tergantung siapa dulu orangnya ya. Yang penting tiap orang Dia lebih tahu tentang dirinya Tidaklah dia yang mengukur dirinya Kayaknya bagiku ini pertengannya, jadi aku beli Tiap orang lebih tahu tentang hal tersebut Ya, tak boleh kita tu Subhanallah tak boleh kita tuh, terlampau berlebihan daripada kemampuan diri kita. Tak boleh namanya bayang-bayang terlalu panjang daripada barang kita sendiri. Akhirnya terpaksakan diri penampilannya mewah, mokai, mobil mewah, mobil mahal, rumah mahal. Tapi semuanya hutang, kredit, riba lagi. Jangan, ya. Tidak ada saya tengok situ kontradisi Allah SWT Memalik itu punya baju yang mahal Dibeli, dipakai khusus untuk Salah tahajud, malam-malam, tidak apa-apa ya. Rasulullah SAW punya jubah Yang mahal Yang digunakan untuk menyambut tamu-tamu ketika ini, Yang diberikan para sahabat Ketika itu kepada beliau Tidak apa-apa, tidak ditolak kalau ada silakan baju mahal boleh yang dipakai ya. Tapi tidak takar luft. Ya? Rasulullah itu terkadang pakainya kasar dia pakai, kadang halus dia pakai, ganti-gantian. Artinya enggak ada mengosakan diri. Itu yang seharusnya yang paling ideal. Jadi kita enggak maksakan diri. Ada yang makan enak, empat. Ada yang enggak enak, yang cuma napanya nyanya empat juga. Itulah ada yang sebenarnya kehidupan itu. Ada motor pakai, ada sepeda pakai. Enggak ada sepeda enggak ada motor jalan, jalan juga. Begitulah seharusnya kita. Ini Begin. ada mobil, Begin. mau jalan. Begin. Begin. Begin. Begin. Begin. Begin. Begin. Begin. Begin. Begin. Begin. Begin.